A múlt sötét árnyai. Annyit szenvedtem. A szívem már annyit vérzett azon az ezer és egy éjszakán, amikor fölriattam, és vártam, hogy megcsörrenjen a kulcs a zárban, belépjen a szobába, lefeküdjön mellém, és ne szóljon egy szót se. Megfogadtam, hogy ha ez valóban bekövetkezik, nem fogok kérdezni semmit. Csak megcsókolom, azt mondom neki, hogy szép álmokat szerelmem, és másnap együtt ébredünk, kézen fogva, mintha ez a rémálom soha nem történt volna meg. Paulo Coelho Teltek a napok, és én egyre szürkébbnek, levertebbnek éreztem magam. A gondolataim állandóan visszakanyarodtak ahhoz a pillanathoz, amikor Andrew agyba főbe püföli azt a szerencsétlen embert. Hiába mugyarázta el a helyzetet, értettem én, hogy engem féltett, de akkor sem találtam mentséget a tettére. Szörnyen kiborított az egész szituáció. Tudtam ki ő, és tudtam, mit csinál, de ezzel szembesülni akkor sem volt könnyű. Az elkövetkező napokban bejártam az irodába, és próbáltam elfelejteni a történteket. Igyekeztem átlátni azt a fejetlenséget, ami bent uralkodott. Ez nem az én világom volt. Andrew nagyon sokat segített, fel is vett mellém egy embert, aki nemekül a dolgát, és engem is tanított. Ő lett a kinevezett vezérigazgatónk, de én így is nagyon tanácstalan voltam. Nekem nem adatott meg, hogy az apámtól tanuljak, aki profi volt a cégvezetésben. Az irodámban töprengtem, mikor megszólalt az asztali telefon. Igen, kaptam fel azonnal. Mrs. Dark egy bizonyos Williams ügynök keresi önt. Ó, oh, jaj, más sem hiányzott nekem. Tudtam, hogy miért éppen itt keres. Nincs itt Andrew, hogy megvédjen. Jön a számonkérés. Pellengérre fog állítani. Szemtől szembe kellett vele kerülnem. Nem volt értelme bujkálni, gondoltam essünk túl rajta. Engedje be, sóhajtottam. Mikor belépett, rám nézve szélesen mosolygott, amitől a hideg is kirázott. Á, ah, Mrs. Dark, ha jól értesültem. Maga aztán jól átvert engem. Gratulálok. Bedöltem az ártatlan pofikájának. Ezt nem értem, mire gondol Williams ügynök? Játszottam az ártatlant. Nem említette, hogy Andrew Dark mennyasszonya. Véleményem szerint ez egyelő egy beismerő vallomással. Mert nem is voltam az. Csak később kérte meg a kezem, és őszintén szólva engem is váratlanul ért. De mivel maga nem talált semmit ellene, én sem vagyok meggyőzve, hogy bármi rosszat tett volna. Lódította egész ügyesen. Mis Stewart, ha megtudom, hogy köze volt ahhoz, hogy a múltkori akción kudarcba fulladt, garantálom maga sem úszza meg szárazon. Fenyegetőzött. Mrs. Dark, ha kérhetem, és ne fenyegessen. Egyébként is Andrew sosem engedné, hogy bármibe is belekeveredjek, már ha lenne mibe belekeverednem. Kristin maga vagy hülyének néz engem, vagy ennyire szerelmes. Még nem tudtam rájönni, nem döntöttem el, melyik verzió az igaz. Nem látok még át magán. Vegye már észre, az északi part legnagyobb drogbárójához ment hozzá, maga pedig nagyobb veszélyben van, mint azt gondolná. Ha Andrew bűnös, akkor miért nem csukta már le? Váltam indulatossá. Nagyon remélem, hogy magának nem esik majd baja. Megkedveltem magát. Tetszik, hogy ilyen vehemensen védi a férjét, miközben valami azt súgja maga, nagyon is jól tudja ki ő valójában. Ha viszont tényleg nem hisz a férje bűnösségében, akkor nagyot fog csalódni, mikor bilincsben fogom elvezetni. Én pedig azt remélem, hogy soha többé nem látom, mint Mr. Williams. Miért is jött tulajdonképpen ide? Csak azért, hogy elmondjam, én soha nem fogok leszállni magukról. Andrew Dark árnyéka leszek, és nem nyugszom, amíg el nem kapom. Erre mérgetvehet. Azt tanácsolom magának, hogy ha ezt meg akarja úszni, működjön velem együtt. Vagy lépj el le, mert itt hamarosan elszabadul a pokol. Nagyon kedves, hogy figyelmezted, de én nem hagyom el a férjem. Belefúrtam a tekintetem az övébe, majd felálltam és szárazon közöltem. – És ha nem haragszik, sok a dolgom, Mr. Williams. Viszontlátásra! A kezem nyújtottam felé, megfogta és elköszönt. – Viszontlátásra, Mrs. Dark. Remélem, nem fizet majd túl nagy árat ezért. Gúnyosan elhúzta a száját. Amikor kilépett az ajtón, nem nézett vissza, és én cseppet sem voltam nyugodt. Tudtam, hogy ez az ember nem túlzott, tényleg soha nem fog leszállni drúról. Ez az egész rosszabb volt, mint gondoltam. Andrew egyre mélyebbre süllyedt, ez az alak pedig egyre közelebb került ahhoz, hogy elkapja. Persze drónak nem szóltam az ügynök látogatásáról. Mérges lett volna, ha megtudja, hogy az irodámba jött fenyegetőzni. Nem tudom ezért, vagy csak mert napok óta feszült voltam, de rettentően fájta a fejem, és ettől szépen lassan már hányingerem is lett. Inkább hazamentem pihenni, de rosszabb lett, forgott velem az egész szoba. Felmentem a friss levegőre, hogy kitisztuljon a fejem. A korlátnak támaszkodva mélyeket lélegeztem. Biztosan éreztem, hogy nem bírom már sokáig elviselni ezt a nyomást. Ekkor Tony hangját hallottam magam mögött. Ne haragudjon, Krisz, hogy zavarom, de itt egy nő. Magát keresi, és azt állítja, hogy az anyja. Micsoda? Kicsoda? Ne engedje fel, nem akarom őt látni! Estem pánikba. Most nem voltam erre felkészülve. Már a szalomban van, de ha gondolja, most azonnal kidobom. Jelentőség teljesen nézett rám, készen állt előttem. Egy másodperc töredéke alatt gondoltam végig a dolgot. Évek óta nem láttam, vajon mi hozhatta pont most ide. Várjon, megnézem, mit akar. És már indultam is Tonival a aki útközben aggodalmasan megkérdezte. Valami baj van? Nagyon sápatnak tűnik. Nem nincs, csak valószínű megfázhattam, elmúlik. Megkérhetem, hogy ne hagyjon magamra vele. Kértem könyörgő tekintettel, miközben a karjába kapaszkodtam. Szóltam andrew ő már ott van, de én is a közelben maradok. Nézett rám megnyugtatóan, ahogy végig simított a kezemen. Nagyon barátságos lett velem az utóbbi időben. Drew fel sem akarta engedni, folytatta, de végül meggondolta magát. Azt mondta, hogy magának joga van saját kezülek kidobni, vagy meghallgatni az anyját, ahogy tetszik. Gyűlölöm, hogy ilyen körültekintő és figyelmes mindig. Kidobhatta volna, akkor most azt sem tudnám, hogy itt volt. Biztos azért jött, hogy megforgasson bennem egy újabb tört. Az emberek változhatnak, Krisztin. Adjon neki egy esélyt. Szerintem Drew is így volt ezzel. Biccentettem felé, majd megtorpantam a szalon ajtajában, ahogy felismertem az én mindig csinos, elegáns, pedáns anyámat. Most sem hazudtolta meg magát. Legalább tíz évet letagadhat a korából. Inkább a nővéremnek, mint az anyámnak nézték volna. Kicsit felkavart, hogy látom. Andrew a bárpultnál állt, és éppen valami italt töltött magának. – Szia, drága kincsem! – ugrott anyám a nyakamba, amikor meglátott. – Hogy vagy, kicsikém? – Ó, Istenem, úgy éreztem, menten elhányom magam. – Szia, anya! Mi szél fújt erre? – toltam el hidegen. – Kíváncsi voltam, hogy vagy. Miközben vártam rád, megismerkedtem a fiatalemberrel, aki azt állítja, hogy a férjed nagyon elbűvölő. – kacsintott drúra, és ettől csak még inkább zavarban éreztem magam. – Beszélhetnék veled kettesben, szívem? – kérte, de engem elfogott a pánik. Nem, a férjem előtt nincsenek titkaim, húztam ki magam. Jaj, Kriszi szíve, miért érzed úgy, hogy meg kell, hogy védjenek tőlem? Ne hívj engem így soha! Te mindig is Krisztinnek hívtál. Mit akarsz most tőlem, miért hízelek nekem? Soha nem érdekelt, mi van velem. Ugyan már, a kislányom vagy, aki egyszer hibázott az életben, de már megbocsátottam neked, mert láttam közben azért megjött az eszed. nélkül is tudtad, hogyan csinálj pénzt, a természet adta adottságaidat felhasználva. Vigyorgott elégedetten. Hirtelen kiszaladt a tüdőmből az összes levegő. Mi? Te azt hiszed, a pénzért mentem hozzád rúhoz? Endróra néztem, aki csak bambult, majd szórakozottan megmondta a vállát. – Jaj, szívem, nem kell a színjáték. Szájma mindent elmesélt. Nem csak a szép fiú vagyon kebelezted be, de az apád cégét is megszerezted. Csak tanultál valamit anyucitól, csípkedte meg az arcomat. – Hiába, nem esik messze az alma a fájától. Úgy vigyorgott, majd kiesett a fogsora. – Tényleg azt hitte olyan vagyok, mint ő. Eldúrant az anyam. – Takarodj innen! – visítottam hirtelen. – Én nem voltam, és nem is leszek soha olyan, mint te! – – Nekem hét éve nincs anyám, minek jöttél egyáltalán most ide? – ordítottam kiborulva. – Azért, mert szerettem volna, ha nem felejted el, hogy van egy anyád is a világon – mondta szemrehányóan. – Simon sosem felejtette el, minden hónapban bőségesen ellátott pénzzel, hogy ne szűkölködjek. – Ó, te jóságos Isten! – sóhajtottam és elléptem mellőle. – Várj, már értem! Rohadtul nem érdekel, mi van velem, de a pénzem az kellene. – Krisztin, drágám, ez itt nem teljesen igaz. Szerettelek volna megkérni, hogy bocsáss meg Simonnak is. – Megbocsátani? Megölte az apámat. Vágtam nyersen az arcába. – Szívem, mindenki követel hibákat. – Hibákat? Nem egy dolgozatot szúrt el anya, hanem megölte az apámat. Üvöltöttem hisztérikusan. – Ugyan már, olyan rég történt, és már nem változtathatunk rajta, nem igaz? Abban a pillanatban leesett. Ő is benne volt. Sőt, meg lehet, ő volt a felbújtó. Te tudtad, mit tett, Simon? Mondd, hogy neked nem volt hozzá semmi közöd! Nem válaszolt, de a szemében ott láttam a választ. Hátrébb léptem tőle, és a fejem ráztam. Azonnal menjen innen, és ne gyere vissza, soha többé! Néztem rá mély megvetéssel. Közelebb lépett, de én ráordítottam. Takarodj! Ekkor elszorult a melkasom, magam átkarolva térdre estem, nem kaptam levegőt. A homlokomhoz emeltem a kezem, úgy ziháltam, szédültem, a gyomrom felkavarodott, próbáltam a görcsös megésemen úrrá lenni. Elfogott az undor és a hányinger, a szemem megtelt könnyekkel. Drúr rémülten ott termett mellettem. – Tony! – kiáltotta. – A hölgy távozik most! – adta ki az utasítást. – Maga most kidob? kérdezte anyám hüledezve. Fel se kellett volna engednem ide. Menjen, amíg a saját lábán tehet, és ne jöjjön vissza soha többet! Fenyegette, a szemei pedig villámokat szortak. Tony megragadta a karját, és kifelé húzta. Ne felejtsd el, Krisz, Az ereidben az én vérem csörgedezik! Hiába is tagadott, pontosan olyan vagy, mint én! Üvöltötte anyám egy gonosz kacaj kíséretében. Nem bírtam tovább. Feltápászkodtam, a vécére vonzoltam magam, és utat engedtem a feltörő keserűségnek. Mindent kihánytam. Amikor már csak erőtlenül nyöszörögve öleltem a kajlót, dró mögém lépett és felsegített, majd gyengéden átkarolva a musdóhoz kísért. Megmosakodtam, és mikor felemeltem a tekintetem, a tükörben saját összetört alakomat láttam, amitől kirobbant belőlem az okogás, és dró karjai barogtam. Ő az ölébe emelt, a szobánkba vitt, lefektettett az ágyra, és a hajam simogatva, cirógatva nyugtatgatott. Ne haragud, nem lett volna szabad beengednem ide. Azt hittem, hogy talán megváltozott, és végre megbékélhettek egymással, de tévedtem. Nem a te hibád. Gondolhattam volna, ha megérzi a pénz azonnal megjelenik. Csak az fáj, hogy igaza van, az ő vére csörgedezik az ereimben. Dró fejjebb tolta magát, hogy a szemembe nézhessen. A kezébe vette az arcomat. Te sosem leszel olyan, mint ő, érted, Kriszi? Soha. Te annyira jó, érzékeny, őszinte és ártatlan vagy. Nap mint nap letaglóz az az elemi tisztaság, ami belőled árad, és amiről elképzelni sem tudtam, hogy ilyen varázslatos egyáltalán létezik. Azt keserít el jelenleg a legjobban, hogy én viszont semmivel sem vagyok jobb az anyádnál. Hozzád méltatlan körülmények közé taszítottalak, és szenvedni látlak. Te sosem bántanál engem, Dró? Szeretsz engem, ahogy én téged? Simítottam végig az arcélén, ő pedig belecsókolt a tenyerembe. Egyébként pedig még jó, hogy nem ismertett korábban az anyámat. Próbáltam elbagatellizálni a dolgot. Különben sosem veszel el. Nem hinném, hogy ez bármit változtatott volna, de nem nagyon értem, mire gondolsz. Ahogy a mondást tartja, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Elkacagta magát. Szeretlek, kriszi! ezen még az anyát sem változtathat. Én is szeretlek, de ugye tudod, hogy sosem jutott eszembe, hogy a pénzedért menjek hozzád. Emiatt ne aggódj, ezt nagyon jól tudom. Láttam, hogyan néztél körbe az első napokban, ezért sem hittem, hogy valaha is közelengedsz magadhoz. Mire gondolsz? Undorodtál ettől az egésztől, és attól, hogy mindez piszkos pénzből származik. Ennyire látszott? Kikerekedtek a szemei, mert nem hittem, hogy ezt le lehetett olvasni rólam. Csak szomorúan bólintott. Átkaroltam a nyakát, lehúztam magamhoz, és megcsókoltam. Szeretlek, Drú, és bármi történjen is, ez nem fog megváltozni. Én ebben nem hiszek. Félek, hogy milyen akadályt gördít még elénk a sors. Ha majd eltűnik a hájog a szemedről, ami gátolja, hogy tisztállás, akkor fogod látni a külső kérgeitől lecsupaszított igazi Andrew pusztalényét, és gyűlölni fogsz. Olyan ez, mintha a világosságtól megfosztva a sötétségben élnél, de tudnád, olyan is létezik. Idővel elfog majd a vágy, hogy kilépj a fénybe, és akkor foglak elveszíteni téged. Annyi keserűség, fájdalom és bánat volt a hangjában, hogy nem tudtam tovább hallgatni. – Hagyd ezt abban, most! Nem bírok ki még egy veszteséget! Szükségem van rád! Ölhelyelt engem, dru és szeres! Suttogtam két csók közt az ajkai közé. Nem tudtam az aggodalom vagy az anyám miatt, vagy csak mert bujkált bennem valami, de nagyon furán éreztem magam a következő napokban. Gyenge voltam is erőtlen, fáradt és elgyötört, emellett folyton ímejektem is. Napokon keresztül csak nem múlt el ez az érzés. Ha nem szedtem volna fogamzásgátlót, azt hittem volna, terhes vagyok. De így valami betegségre tudtam csak gondolni, ezért felkerestem Ellenát egy teljes kivizsgálásra. Mikor meglátod, gyanakodva méregetett engem. – Mi a baj, Krisz? Olyan sápadt és rettentően sovány vagy. Valami baj van? Eszelte rendesen? – Bevallom, nem tudom, mi van velem, azért is jöttem el hozzád. – már több mint egy hete nagyon furán érzem magam. Olyan fáradt és aluszékony vagyok mindig. Órákat alszom délután. Legszívesebben fel sem kelnék. És állandóan émegek is. Már Andrew is kezdi észrevenni, és aggódik. A vitaminok sem segítettek. Először azt hittem, hogy megfáztam, de semmi különösebb tünetem nincs. Mondd csak, hogyan védekeztek Andrewval? Számítottam erre a kérdésre. Erre én is gondoltam, pillantottam fel rá. De szedem a tablettákat. Mikor kezdted el szedni őket? Ez hosszú történet, de már azelőtt szedtem, hogy a hajóra kerültem volna. Az volt az első levél, amit megkezdtem, csak utána voltunk együtt. Miért? Már beszedted a teljes levelet, vagy még tartott, mikor először voltatok együtt? Hát erre nem emlékszem pontosan. Közben bevillant, hogy azért kezdtem el szedni a tablettát, mert az Olival való kapcsolatom elmélyítésén gondolkodtam. Folyamatosan szedted? Talán csak pár napig nem, amikor a hajóra kerültem, de. Ugye nem arra akarsz kiukadni, hogy... Mindjárt kiderül, gyere, elvégezzük a tesztet. Letaglózott a gondolat, hogy lehet mégiscsak babát várok. Édes jó Isten, nem csak azt ne, csak most ne. Ne vágj már ilyen rémült képet. Ez csak egy teszt, és egyáltalán nem biztos, hogy pozitív lesz. Ezer más oka is lehet a tüneteidnek. Veszünk vért is, lehet, hogy csak vérszegény vagy. Azért a félelem és a pánik elhatalmasodott rajtam. Csak azt ne. Ez járt a fejemben a vizsgálat alatt. Ebbe az űrzavarba gyereket szülni egyelő az öngyilkossággal. Miután elvégzett néhány vizsgálatot, Elena egy rövid időre magamra hagyott, a rettegés pedig csak növekedett bennem percről percre. A saját heves szívdobogásomtól szinte már fájt a melkasom. Agyalni kezdtem, mikor is jött meg utoljára, de akárhogy törtem a fejem, nem emlékeztem rá, csak arra, hogy mióta a dróval együtt voltam, biztos, hogy nem jött meg. Mélyeket sóhajtottam, mert szinte biztos kezdtem lenni az eredményben, és ettől kétségbe estem. Mikor Elena visszatért, aggodalmas arcot vágott. – Nos, Krisz, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de te mégis kisbabát vársz. – Mi? Az nem lehet! Az lehetetlen! – ugrottam le a vizsgáló asztalról. A mai tabletták szerencsére alacsony hormontartalmúak, ezért nem lehetnek káros mellékhatásaik. Ugyanakkor a rendszertelen szedés mellett fennáll annak az esélye, hogy nem nyújtanak teljes védelmet. A te egy gyakorlatilag még hozzá sem szokhatott, így az a pár nap kihagyás is okozhatott gondot. A kezembe rejtettem az arcomat, és utat engedtem a lelkem nyomasztó tehernek. Elsírtam magam. Mellém lépett, és átölelt. Hé, Krisz, szerintem Dró örülni fog neki. Felesleges aggódnod. Mindig családot szeretett volna. Nem erről van szó, ezt te is tudod. Én nagyon szeretnék tőle egy kis babát, de most minden olyan zavaros, és a hullámok is összecsapnak a fejünk felett. Egy egy ilyen helyzetben? Ez a legnagyobb felelőtlenség lenne? Azt hiszem, tudom, mire gondolsz. De ha már így alakul, gyere, nézzük meg az ultrahanggal, hogy hogyan érzi magát a magzat, és állapítsuk meg, milyen idős terhes vagy. Mikor megvizsgált, kiderült, hogy öt-hat hetes lehetek. Ahogy ezt közölte rájöttem, valószínűleg már az első éjszaka teherbe estem. Látta tanácstalan arcomat. Mond csak, mit akarsz csinálni? Nem tudom ellen a félek. Féllek, hogyha valami balul üt ki a gyerekemet apa nélkül kell felnevelnem. Erre képtelen lennék. Nekem Andrew a mindenem. Ha valami történik vele, azt én sem élem túl. És akkor mi lesz a babával? De ami ennél is rosszabb, mi van, ha egész életemben rettegnem kell, mert a gyerekeim sem lesznek biztonságban? Állandó fenyegetettségben, veszélyben élni egy babával, az nekem nem fog menni. Megértelek, és figyelmeztettek és emlékez rá. Az én kisöcsém nem az álombeli lovag. Sajnálom, Krisz. Ha az abortuszon gondolkozol, van még pár hetet, hogy eldöntsd, de ha emellett döntesz, minél hamarabb csináljuk, annál jobb a saját érdekedben. Szünetet tartott, majd folytatta. És Krisz? Én nem szólok róla drónak. Nem tudom, képes vagyok-e végigcsinálni a tudta nélkül. Suttogtam magam elé. Ettől ez az egész csak még nehezebb lett. Újra elsírtam magam. Elena átölelt és kedvesen vigasztalt. Mikor sikerült abba a sírást, és erőt vettem magamon, teljesen magambaroskodva hagytam el a kórházat. Nem tudom, mit kellett volna tennem. Mi lett volna a helyes döntés? Napokig ki sem dugtam az orrom a szobámból, csak törtem a fejem a megoldáson. Mikor már úgy éreztem, közel járok hozzá, mindig felbukkant Andrew az aggódó, féltő tekintetével, és én a karjaiba menekülve folyton elbizonytalanodtam. Nem találtam a kiutat, sem róla, sem a babáról nem tudtam lemondani. Pedig egyértelmű volt, hogy választanom kell. Kriszt, tudom, hogy valami baj van. Kezdte az egyik este. Miért nem mondod el nekem? Annyira fáj, hogy kirekeztesz. Szeretlek, kérlek, hadd segítsek. Én is szeretlek, Andrew, de hidd el, hogy nem tudsz segíteni. Ezt egyedül kell megoldanom. Csak arra kérlek, hogy szorosan ölelj át. Szeretnék most kicsit nem gondolkodni. Kriszt, te remeksz. Kérlek, ne csináld ezt. Teljesen rám hozod a frászt. Hallod? Tudni szeretném, mi bánt. Csak szeress engem, kérlek, csak szeres. Átöleltem és megcsókoltam. Forró és odaadó szeretkezésbe kezdtünk. Minden gondolatom és gondom megszűnt a karjaiban. Csak ő létezett, és csak én. A testem meleg burkában nyugodtan hajtottam álomra a fejem. Később, este, mikor Andrew elment, rossz előérzet gyötört. Sosem vett részt személyesen egy szállítmány érkezésénél sem, de most Mendez valamiért ragaszkodott hozzá. Felültem az ágyban, és próbáltam összeszedni a gondolataimat. A sötétség vett körül. Senki nem volt itt, aki megvédhetett, vagy megnyugtathatott volna. Csak a félelmeim voltak. Andrew még sehol. Összekuporodva vártam, hát ha egyszer csak belép az ajtón. Valamikor az éjszaka folyamán elaludtam. A nap már régen felkelt, mikor felébredtem, de Andrew még mindig nem volt mellettem, és nyomát sem láttam annak, hogy az éjjel hazatért volna. Borzalmas nyugtalanság lett órá rajtam. Mikor felmentem a fedélzetre, és láttam, hogy Drú még nincs a reggeliző asztalnál, tudtam, hogy nem jöttek még vissza. Leültem, és idegesen kitöltöttem a teámat. A napi újság szokás szerint az asztalon hevert. Felemeltem remegő kezekkel, és elolvastam a szalagcímet. Óriási mennyiségű kokainak akadt horogra. A szívem vadul kalapálni kezdett, a gyomrom görcsbe rándult. Tovább olvastam a cikket. Az éjszakai rajtaütésen több ember életét vesztette. A hatóságok elfogtak több csempészt és egy többszörös gyilkost is. Néhány ember ellen pedig fegyver illegális birtoklása miatt indult eljárás. Meg nem erősített értesüléseink szerint a lefoglalt kábítószer tengeri úton jutott be az Egyesült Államok területére. Az észak-amerikai tengerészet a csendes óceánon csapott le a több száz kilogramnyi kábítószerre. A hatóságok szerint a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke hozzávetőleg 23 millió dollár. Ezzel a rajtaütéssel nem ér véget a kábítószer csempészet elleni akciósorozat, Biztosította a lapunk tudósítóját az FBI illetékese. A jövőben is elszántan fogják öldözni azokat, akik most még nem kerültek kézre. Elfogott a pánik. Felugrottam az asztaltól, és éreztem, hogy nagy baj van. A melkasomban keletkező erőszorítástól levegőt sem kaptam. Erősítette bennem az érzést, mikor megláttam Williams ügynököt, ahogy a hajó felé közelít. Egyetlen dolog vízhangzott a fejemben. Ne, ne, ne! Minden porcikámra megné kezdett, és már nyeltem is a könnyeim. Elé futottam, a szemébe nézve vártam a híreket, de ő lehajtott fejjel csak hallgatott. Rám nézett, majd újra lesütötte a szemét, és csak ennyit mondott. Sajnálom, Krisztin. Őszintén nagyon sajnálom. Mintha kitépték volna a szívemet a helyéről. A fejem ráztam, a könnyek végigfutottak az arcomon. Nem, az nem lehet! Kérem, mondja azt, hogy legalább él! Kapaszkodtam a kevésbé rossz hírbe. Sajnálom, Krisztin. A férje is az életét vesztette. Elfogyott az erőm. Egyszerűen a földre rogytam, és keserves zokogásban törtem ki. Nem, az nem lehet! Ez valami tévedés lesz! Ismételgettem, majd fájdalmas sírásban törtem ki újra, miközben a tenyerembe temettem az arcom. Azt kívántam, bárcsak most felébrednék, és rájönnék, hogy ez csak egy rossz álom volt. És erre az álomra félve gondolnék csupán vissza. De nem. Ez nem álom volt. Ez a zord valóság. Úgy éreztem, ha ő nincs, én sem akarok élni. Képek villantak be. Andrew felhőtlen mosolja, majd ahogy átölelt. Lelki szemeimmel kívülről láttam magunkat, ahogy megcsókol és círógat, pont úgy, ahogy minden reggel. Az okogásom még jobban marta a belsőmet. A hasamhoz szorítottam a karomat, szememet pedig összepréseltem. Vége mindennek. Gondolkozni kezdtem, hogy hogyan ölhetném meg magam. A gondolat megrémített, de abban a pillanatban eltökélt voltam. Nem akartam már élni, ha ő nincs. Nem volt már miért. William szügynök legugolt mellém, átölelt, és a vállám bömböltem tovább. – Látni akarom! – kaptam fel hirtelen a fejem. – Nem hinném, hogy ez jó ötlet. – Kérem, látnom kellőt. Muszáj. muszáj! – erősködtem. – Addig képtelen vagyok ezt elfogadni! – Rendben, jöjjön velem, elkísérem! – segített fel belém karolva. A hullaházig csak meredtem magam elé, remektem és reménykedtem, de magam sem tudtam miben. Talán, hogy mégsem ő az, vagy hogy ez az egész csak egy rossz vicc. Mikor odaértünk, beléptem az ajtón, és a lelkem, mintha már nem is létezett volna. Hangtalan lépkedtem a folyosón. Nem láttam más csak azt a szürke ajtót. Egy test voltam lélek és érzelmek nélkül. Mindent elvesztettem, ami fontos volt nekem. Már semmím sem volt. Mikor William szügynök kinyitotta az ajtót, behunyszemmel léptem be a hideg és fénytelen terembe. Annyira rázott a hideg, hogy minden szörszállam égnek állt, vacoktak a fogaim. Az egyetlen gondolatom az volt, ez nem érhet így véget, az élet nem lehet ilyen igazságtalan. Egy asztalhoz vezettek, ahol egy test feküdt kiterítve, letakarva. Szipogtam, megtöröltem a szemem, mert a köncsepek elvakítottak. A remegéstől a hányinger kerülgetett. Folyamatosan imádkoztam magamban. Még meggondolhatja magát. Nézett rám szánakozva, összeráncolt szemöldökkel az ügynök. A fejemmel biccentettem, hogy csinálja. Mikor felemelte a leplet, és megláttam Drew merev, hideg testét, elfogott a kétségbe esett zogogás, és addig hátráltam a falnak, amíg neki nem mentem, majd lecsúsztam a sötét padlóra. Elviselhetetlenné vált a kín. A fájdalmas kiáltásom törte meg a csendet. – Nem! Ekkor váratlanul zihálva hangos üvöltéssel felugrottam az ágyamban. Izattan vizesen. Halára rémültem. Éreztem Endrút magam mellett. Rémült arccal meret rám. Nekiestem a melkasának, és újra fuldokló zokogásban törtem ki. Átkaroltam, a nyakába csimpaszkodva szorítottam magamhoz. – Jézusom, kriszi megfojtasz, rosszat álmodtál? – kérdezte aggodalmasan, miközben próbált lefejteni magáról, de hamar feladta. – Nem tudtam felelni neki, csak öleltem, zokogtam, és folyamatosan azt hajtogattam, hogy szeretlek – Teljesen kikészültem, de már tudtam, hogy ez nem mehet így tovább. Képtelen voltam örök rettegésben élni. Hiába szeretem őt mindennél jobban. Hiába faggatott, nem árultam el neki semmit. Csak mint egy rémült kisgyerek bújtam hozzá, és pityeregtem tovább, a rémálom hatása alatt. Fogva tartott még a pánik és az a kép, ahogy ott fekszik. Szeretlek, dró, mindennél jobban szeretlek. Suttogtam, miközben próbáltam gátat szabni a könnyeimnek. Szorosan átölelve csétítgatott és rimgatott. Krissi, az Isten szerelmére mitől rémültél meg ennyire? Ne kínozz engem tovább, kérlek, beszélj róla! Nem feleltem, csak kapaszkodtam belé elszántan. Érezni akartam, hogy él és hogy itt van velem. Másnap nem szívesen, de itt kellett hagynia. Miután képtelen voltam visszaaludni, még az éjszaka elhatározásra jutottam a babával kapcsolatban. El kell hagynom drew az ő érdekében. Ha meg akartam tartani ezt a gyereket, akkor muszáj volt. Neki nem ilyen jövőt szántam. Nem nőhetett fel örök rettegésben. Gondolkodnom kellett, és azt itt nem tudtam. Elég volt meglátnom Endrút és minden, amit a józan eszem diktált, mint a kártyavár omlott össze. Eldöntöttem, hogy megszököm. Időre volt szükségem. Ez lesz a legjobb mindenkinek. Megértem a búcsú levelem, és a dolgozó szobája asztalára tettem. Lesétáltam a hajóról, mintha csak vásárolni mennék. Nem is vittem magammal semmit. Úgy távoztam, ahogy jöttem. Felhívtam a barátnőmet héli, hogy találkoznunk kell, mert kétségbe vagyok esve. Elmeséltem neki mindent az elejétől a végéig, ő pedig döbben ült és láttam, hogy ez még neki is túl sok volt egyszerre. Te nem csak hozzámentél egy gengszterhez, de teherbe is estél tőle? Tudtad, hogy bűnöző is, mégis megtetted? Meg akarod tartani a babát? Ez most komoly? Elment a jó zeneszed. Igen, héli teljesen. Ez a pasi elemeiben robbantotta szét az egész világom. Imádom, rajongok érte, ezt kár is lenne tagadnom, és ő is szeret engem, ebben sem kételkedem. A jövőtől való rettegéssel nem tudok mit kezdeni, a gyerekem nem szülhetem meg így. Ugye tudod, hogy ez vele szemben nem tisztességes, el kellett volna mondanod neki és rábízni a választást, így viszont esélyt sem adsz neki, emelte fel a hangját. Mert félek, ha ki akarna szállni, megölnék. Nem kérdés, ha választanom kellene, hogy nélkül-e éljek, de tudjam, hogy élést lélegzik valahol, vagy tudni, hogy miattam halt meg, melyiket választanám. Mit akarsz most csinálni? Megszököm. Eltűnök, hogy sose találjon meg. Néztem rá elszántan. Nem fogja feladni, ugye tudod? Magyarázat nélkül nem, ha szeret tudni akarja, majd mi történt. Én azt mondom, négy vele őszinte, és úgy menj el. Adnod kell neki egy esélyt, hogy a helyes döntést ő hozza meg. A gyerekről is jogaman van tudni, az övé is nem csak a tiéd, főleg mert házasok is vagytok. Ha tudna róla, sosem engedne el, ez egyértelmű. Miért tartod meg? Miért nem veteted el? Később is születnél gyereket neki, ha már minden rendeződik. Képtelen vagyok rá. Elena is ezt tanácsolta, de ez a baba Andrew és az én gyerekem. Egy kicsi élet, ami abból a csodából született, ami körülölel minket. Erről nem tudok és nem is akarok lemondani. És most mi lesz? Európába megyek. Legalább addig, amíg megszületik a pici. Akkor én is veled megyek. Nem hagylak magadra. Meglepetten kaptam felé a fejem. Ezt nem kérhetem tőled, Héli. Nem is kérted. Én ajánlottam fel, és nem fogadom el, hogy visszautasítsd. Egyébként is lehet, hogy ez az én nagy lehetőségem is az újrakezdéshez. Köszönöm, Héli. Pityeregtem el magam, de ő végaztalóan átölelte a vállam. Minél előbb mennünk kell, mert itt fog keresni legelőször. Szipoktam. Összepakolok pár dolgot, és indulhatunk, mondta. Tekintettel arra, hogy már nem vagyok szegény, nem kell sok mindent vinnünk. Ott majd megveszünk mindent. Igaz, erről el is feledkeztem. Akkor induljunk, hozom a táskám. Mikor kiértünk a reptérre, Héli elment megvenni a jegyeket. Úgy döntöttünk, hogy oda megyünk, ahová a leghamarabbigép megy Európa felé. Én leroskattam egy székbe, és próbáltam összeszedni magam, mikor valaki váratlanul mellém ült. – Hello, Chris! – Hová, hová! – Ismertem ezt a hangot. Felkaptam a fejem és Simon összeszűkített szemével találkozott a tekintetem. Mit akarsz tőlem? kérdeztem tőle hitetlenkedve. Ekkor egy pisztoly csövének nyomását éreztem a bordáim között. Rémülten pislogtam rá. Megvárjuk a kis barátnőd és együtt kirándulunk egyet. lehelte a képembe. Undorodva elhúzódtam tőle, de belemart a hajamba és visszahúzott. Ekkor Hélé visszatért, láttam a megdöbbenést az arcán. Héli! Kiáltottam, de már késő volt, mert egy másik fickó azonnal az útját állta. A reptér épületein, a várótermeken keresztül irányítottak minket egy elhagyatott hangár felé. Felvezettek bennünket egy kis gépre. Végig az járt az eszembe, mekkora bajban vagyok, mert Drew azt sem tudja, hol keressen, vagy hogy mi történt velem. Tudtam, ha Simonom múlik, én ezt az egészet nem fogom élve megúszni. Bár Andrew kinyíffantott volna még az elején, szűrtem ki dühösen a fogaim közt. Ekkor egy fiolát pillantottam meg a kezében, Valami sárgás színű anyaggal, és egy ijesztően hosszú injekciós tűt. – Mit akarsz azzal? – rémültem meg, de nem válaszolt, csak önelégült vigyorral közelített felém. Ellenkezni próbáltam, de hátulról valaki lefogott. – Aljas gyávak is tetű vagy! Még ahhoz is segítsék el, hogy elbánj egy nővel! Sértegettem, de válaszul olyan erősen tartotta a fogvatartó, hogy a fájdalomtól Simon arca egészen elmosódott a szemem előtt, mielőtt belém szúrta a tűt. A félelem néhány másodpercen belül elillant. Egyszerűen elnyomott a mély álom. Lassan tértem magamhoz. Nem láttam semmit, és egy pillanatra pánikba estem, mire rájöttem, hogy bekötözték a szememet és a számat, De néhány nagyobb levegővétel után lecsillapodtam. Próbáltam megmozdulni, hogy zsibbad gúzsba kötött végtagjaimba jusson némi vér. Márha a kötelek nem szorították el végleg. Felnyögtem az égető fájdalomtól. Magához tért, uram! Hallottam kintről beszűrődni a hangokat. Kinyílt egy ajtó, majd hangosan, nyikorogva becsukódott. Közeledő lépteket hallottam. Levegőért kapkodva rémülten emeltem fel a fejem. – Ki lehet ez, Simon? – rázott ki a hideg. Ekkor éreztem, hogy valaki levette rólam a szememet fedő kendőt, és végre körülnézhettem. Csak pislogtam, próbáltam kinyitni a szemem, de még káprázott. Bántotta a hirtelen fény. Nem láttam rendesen. A helységben, ahol voltam, egyébként is félhomály volt, és nehéz dohos levegő. Mikor kitisztult a kép, vettem csak észre, hogy valami pince vagy raktárszerű helységben vagyunk. A szám és a kezem még mindig be volt kötözve. Éreztem, hogy kezdek újra pánikba esni. A pózusom száguldott, kapkodva vettem a levegőt, és a csuklomon lévő kötelet feszegettem, de csak fájdalom jutalmazta a próbálkozásaimat. Ekkor fölém hajolt valaki. Azonnal felismertem. Nem Simon volt az, hanem Mendez. Maga! rökönyödtem meg. lépett, elém, is legugolt hozzám. Letépte a szám elől a kendőt, majd megrángatta a kötelet, amivel megkötöztek, fokozva ezzel a szorítását a karcsú Felnyöktem Felnyögtem a kintől. A férfi ajkán gonosz mosoly jelent meg, és élvezettel nézte, ahogy feljajdulok. Rémülten pillantottam fel apró, gonosz barna szemeibe, majd összeszorított fogakkal dacosan tűrtem a kínzást. Úgy döntöttem, nem adom meg neki az örömöt, hogy szenvedni lásson. – Miért csinálja ezt? – kiáltottam feldühösen. Ő előrehajolt, és közvetlen közelről nézett a szemeimbe. Mély hangja és fagyos tekintete végigkarcolta az idegszálaimat. Hogy lásd, mire vagyok képes? Ekkor jutott eszembe, hogy nem voltam egyedül, mikor elraboltak. Ilyetten kerestem a tekintetemmel Hélit. Ott feküdt még kiütve a matracon tőlem két méterre. – Szépségem, örülök, hogy elfogadta a meghívásom. Kezdte a diskurálást Mendez. – Fogadta a halál, maga szemét, mocskos féreg! Mit akar tőlem? – keltem ki magamból. – Nagyon kis vehemens. Már értem, mit tetszik kegyeden annyira andrew hogy mindennel szembeszáll. Ráadásul még gyönyörű is. Megfogta egy hajtincsem és beleszagolt, majd a kezével a dekoltáson felé nyúl, de én gyorsan teljes erőből megharaptam a kezét. Feljajdult, majd felpofozott. Héli közben magához tért és felkiáltott. Nem erészelje bántani őt, mert ha neki vagy a babájának baja esik, Andrew biztos kinyírja magát! ordította. Héli! sikoltottam. Eszem ágában sem volt az orrukra kötni, hogy babát várok. Ha ezt bárki megtudja, Andrew még sebezhetőbb lesz, mint most. Á, micsoda meglepetés. Nem kettő, hanem három túszom is van. Ezt nem újságolta el a kis barátunk. Ramirez is biztos boldog lesz, ha megtudja, hogy unokája lesz. – Ehhez a gyerekhez maguknak semmi közük! – kiáltottam indulatosan. – Milyen naív maga kicsikém! Mire számít, ha egy drogbárónak szül gyereket? Az a gyerek mindenki éles, csak nem a magáé. Gúnyosan kacagott. Felállt és telefonálni kezdett. Kihangosította a készüléket. – Hello, Dárk! Most már alkalmas? Az elbűvölő feleséged üdvözletét küldi. – Szépen eltitkoltad, hogy örökössel ajándékozod meg a kartelt miről beszélsz? Beszélni akarok Kriszel, hallani akarom, hogy jól van, te rohadék! Hallottam Andrew kétségbe esett hangját. Ki vagy hangosítva, mindent hall? Tájékoztatta elégedetten. Krisz, jól vagy, mondd, hogy nem bántott! Miről beszél ez itt nekem? Éreztem a zaklatottságát. Elöntött a bűntudat. Jaj, hát te nem is tudtad! A kis feleséged nem mondta el neked? Apa leszel, tessó! Incselkedett tovább. Hosszú csendált be a telefon túlsó végén. Krisz Várta a magyarázatot, Andrew. Megsajnáltam. Szörnyen megalázó helyzetbe hoztam ezzel az egésszel. Sajnálom, Andrú. Csak ennyit tudtam kinyögni. Hallottam, ahogy földhöz vág valami súlyos tárgyat, ami hangos csörömpöléssel törik apró darabokra. Hosszan lehuntam a szemem és haraptam az alsó ajkamba. Ha bajuk esik, olyat teszek veled, hogy könyörögni fogsz a halálodért. Hagyd őket elmenni. Úgyis azt teszem, amit csak akarsz, csak engedd el őket. Mi egyoldalon állunk. Na, ez az, amiben én nem vagyok olyan biztos. Készülj fel és csipkedd magad, mert addig sem inni, sem enni nem kapnak, amíg nem teljesíted a rádbízott feladatot. És ha jól gondolom, ez nem tesz jót a várandós nőknek. Mond, mit tártottam én neked? Én sosem fordulnék ellened vagy a családod ellen. Miért csinálod ezt velem? Kérdezte. Ez kettőnk közt a nagy különbség. Nekem senki sem lesz olyan fontos soha, hogy kockáztassak. Te pedig egy időzített bomba lettél. Felhívom rámire, érezt, és elmondom neki, mit művelsz. Próbálkozott fenyegetőzni. Rajta! Nem hiszem, hogy értékelni fogja, hogy nem hívtad meg az esküvődre. A gyerekről nem is beszélve. De lásd, jó testvér vagyok, nem nyúlok hozzá, a szavamat adom. Persze csak, ha jó és engedelmes fiú leszel. Kinyomta a telefont. Nos, hölgyeim, most, hogy így összegyűltünk, érezzék otthon magukat. Eloldozták a köteleinket, megdözzsöltem a sajgó csuklóm és karom, ami teljesen elzsépadt. Ezt nem fogja megúszni, abban biztos lehet, figyelmeztette Héli. Azt majd meglátjuk, hölgyeim, kacsintott felénk. Elindult az egyetlen ajtó felé, amely a helységben volt. Egy lépcső vezetett felfelé, ahol a kiárat egy rádcsal volt bezárva. Valahogy az a szörnyű érzésem támad, hogy egyáltalán nem áll szándékában elengedni minket. Féltem, és féltettem drút. Ha a hajom maradok, ez sosem történik meg. Órákkal később Louise visszajött a helységbe, a lépcső tetején megállva a fejével intett, hogy menjek vele. Tétováztam, és hélire pillantottam. – Külön kérvény csak be! Mozduljon már meg! – türelmetlenkedett. Felálltam, és bizonytalanul odalépdeltem hozzá. Kiengedett a vaskapun, én pedig alaposan körülnéztem. Lehetséges szabadulási termen dolgozott lázasan az agyam. Féltem. Ha ez a férfi elkezd kínozni, abba belehalok. Ennek az embernek az egész lényét körülvette az aljas hitványság. Egy szűk helyiségbe vezetett, ahol egy kisebb étkező asztal állt két székkel. Kezével az asztal felé irányított. Két teríték volt fent. Intet, hogy üljek le. – És Héli kérdeztem. – Neki leviszik az ebédjét. Mi történt a se inni, se enni nem kaptok ígéretével? Dacoskodtam, bár tudtam jobban tenném, ha befognám a számat. Ha Andrew követi az utasításaimat, nem adhatom magát vissza félholtan. Na, egyen! Nem kérettem magam sokat, mert tisztában voltam vele, hogy bármikor meggondolhatja magát. Ráadásul már nem csak rólam volt szó, hanem a babáról is. Megettem és megittem, ami az asztalon volt. Annyira éhes voltam már, hogy észre sem vettem, hogy engem bámul. Kihívón, néztem vissza, nehogy azt higgyen, megijedtem tőle. Mondja csak, hogyan lehet az, hogy egy ilyen nő, mint maga, beleszeret egy hozzám hasonló férfiba? Gúnyosan elnevettem magam. Ne akarja magát egy kalap alá venni Endróval. Ő teljesen más, mint maga. Néztem végig rajta undorral. Ugyan már, ne áltassa magát. Ő sem jobb nálam, egy bűnöző is kész, akár csak én. De amíg maga egy hidegvérű gyilkos, ő nem felejtette soha embernek maradni. Húztam ki magam. Most ő nevette el magát. Az a jó képi pofikája is úri modora lehet az oka. Maguk nők szeretik, ha körbe udvarolják magukat. Higgyen, amit akar, engem nem értek el. Elrabolta magát. Tudta róla, hogy egy csempész mégis beleszeretett. És ha ez nem lenne elég, még hozzá is ment feleségül, sőt, még gyereket is szül neki. Láttam, hogy ez komolyan piszkálja a csőrét. Elhiheti, nem ilyen körülmények között tartott fogva, mint maga. Nem akart megfélemlíteni, egy igazi gavallér volt, és törődött velem. Mert egy idióta. Anélkül is megkaphatta volna, amit akart, csak el kellett volna vennie. Az asztal felé hajolt és nyálcsorgatva nézett végig rajtam. Látja, ez maguk közt a nagy különbség. Neki meg se fordult volna a fejében erőszakosnak lenni velem. Míg maga imádja, ha félelmet és rettegést vált ki az emberből, addig dró bizalmat és tiszta érzelmeket ébreszt. Ja, a szép megjelenésével. Elolvadnak tőle a nők. Én nem a kőseiről beszéltem, hanem a valódi értékeiről. Érdekelte, mit érzek, és a körülményekhez képest igyekezett jó házigazda lenni. Rendben, felfogtam. Maga szerint nekem nincs lelkem, igaz? Tudja, mit szoktam én csinálni az olyan dőfös nőcskékkel, mint maga? Kár, hogy magának nem mutathatom meg. Megígértem a kis barátunknak. Bár arra nem esküdtem meg, hogy a kis barátnőjét is békén hagyom. Felállt és elindult a cellánk felé. Mikor lesett, mire célhoz elöntött a pánik. Felugrottam és megragadtam a karját. Hagyja őt ki ebből, kérem! kérleltem. Teszek róla, hogy mire Andrew visszakapja magát, maga tiszta szívből gyűlölje őt, és a napot is elátkozza, amikor megismerte. Lerázta a kezem, és odalökött az egyik emberének, aki lefogott. Végig a rácson keresztül, vetette hátra. Én Héli nevét kiabáltam, bár tudtam semmi értelme. Bement a rácsos ajtón is, bezárta. Elengedtek, én pedig odafutottam. Nem láttam őket, de mindent hallottam. Héli sikoltozását, Louis-t, ahogy megpofozza, ahogy eltépi a ruháját, és ahogy Héli reménytelenül védekezni próbál. Lecsúsztam a földre, és elkeseredetten, tehetetlenül zokogtam, és könyörögtem, hogy ne csinálja, hagyja abba. Hosszú kínzó percek után hirtelen csend lett. Louis csapzottan, izzattan és visszataszítóan elégedett képpel jelent meg előttem. Látta, hogy még mindig a földön magam baroskadva sírok. Látja, nem csak Andrew kapja meg a magafajta lányokat. Felálltam, és a gyűlölettől ütni, rúgni kezdtem. Megragadta a karom és belökött az ajtón, majd kulcsra zárta mögöttem. Maga egy gátlástalan aljas pokolfajzat! Remélem, Drú ellátja majd a baját! Ordítottam. Gyűlölöm magát! Ha kijutok innen, megölöm! Biztos lehet benne, hogy megölöm! Visszalépett, és a rácson keresztül visszaszólt. Ki kell, hogy ábrándítsam. Andrewban nincs meg a gyilkolási ösztön. Ne is reménykedjen ebben. Magácska kezeitől pedig nem félek. Hátat fordított és hagyott. Odafutottam hélihez. A ruhái megtépve, ő pedig a földön feküdt, összegörnyedve is sírt. Annyira sajnálom hélihez az egész az én hibám! Próbáltam vígasztalni, átölelni, de ellökött magától. Ne nyújj hozzám! Kiáltotta. Mindketten zokogtunk. Mikor nagy nehezen álomba sírta magát, betakartam és mellé feküdtem. A könnyeim kiapadhatatlanul folytak. Ez az egész az én hibám volt. Későn hoztam meg a döntést, és emiatt most mindenki szenvedett. Nem tudom, mire kényszerítették Andrew, de az biztos, hogy normális körülmények közt nem tette volna meg. Mindenről én tehetek. Hajtogattam magamban. Ne akold magad, krisz. Hallottam héli hangját. Nem a te hibád. Ne haragudj, hogy az előbb kiborultam. Héli, bocsáss meg nekem, ezért az egészért én vagyok a felelős. Ha tudok parancsolni a vágyainak, ez az egész meg sem történik. Időben kellett volna, hogy megjöjjön az eszem. Elkéstem. Ugyan már, ez a nyomorult szemét tehet mindenről. Remélem, Andrew nem hagyja majd életben. Csináltak már velem rosszabbat, is túlélem. Azért csinálta, hogy meggyűlöljem drút és azt a percet, amikor megismertem. Vallottam be. Nem engedheted, hogy győzzön. Andrew nem tett semmi rosszat. Héli, én annyira sajnálom, törtem ki újra zokogásban. Ennél rosszabb már alig, ha lehet, súhajtotta. Ahogy ezt kimondta, kivágódott a vasrács, és Mendez rontott be üvöltve.